може би се найда е по-добре, не толкова мъглива, вероятно заради вятъра, но ситуацията с чистотата на въздуха в София в продължение поне на два пореднини беше тревожна. Наблюдаваха се сериозни превишения, повече от 24 часа на нивата на финните прахови частици между 60 и 200 микрограма на кубически метър до 4 пъти над нормата. Вчера столична община започна проверки за замърсителите. Видяхме, че се пишат актове на нарушители. Какво обаче мислят какво казват миновачите по Софийските улици, къде търсят причините, ще научим от репортажа на Евелина Стоянова. Преди да разговаряме с народния представител от продължаваме промяната демократична България, доктор Александър Симичиев, който е заместник, председател на Здравната комисия и заедно с него ще чуем първо обаче а, какво казват хората. За да мен е нормален въздух, защото аз тук живея в София към 70 години и едно време всяка вечер почти имаше мъгла има страхотна и никой не се оплакваше и никой не знаеше, че има частици и такива неща и съм на 76 години все още жив. ма иначе си нормална мирзма. Гръцка милизма. Няма нищо страшно, да не се плашат хората. Има много по-тежки варианти от дишането на частици. Но аз ви казвам, аз съм дишал от частици такива много години. Не съм знаел, че има такива работа. Трудно ли се диша, като е замърсен въздуха? Не. Нормално да е по-мръсен колкото на село. Дали? Да, от uh, известно време ми е трудно да дишам. И сутрин, и вечер, и на обед, по всяко време на деня. Це ено, си задръстен с секрети и носа се запушва. и Изобщо, особено тази сутрин с мъглата, разхождам куче и едва дишам. Защото е зимния период. А зимния период винаги е бил завърсен Аз съм на 78 години, от как съм се родил, от е такъв въздуха Ами, заводи фабрики са унищожени, аз не знам откъде идва тази мърсотия. От колите, освен, те станаха много повече от хората. Ако зависи от вас, какво бихте направили, за да дишаме по-чист въздух? Нищо не може да се направи. Щом като технологиите напредват и се развиват, нищо не може да се направи. И филтри да се слагат, примерно на комините и други неща, замърсяне се и замърсяване. Това не е само тук, въздуха на цялата планета, въздуха е замърсен. Където и да отидете, навсякъде. Е така. Е не, е хубаво. Трябва нещо да се прави. Дървета да се съдят, да се чисти, няма какво друго да се направи. Усещам кофти, миризма. Въздуха при нас винаги е лош. Някаква падина се образува. Мирише на нещо изгоряло, ма такова гадно изгоряло, като гума, като дори на някакви химикали ми мирише на мене. На мен не ми пречи това, защото аз нямам такова заболяване, белодробно или дихателно. Обаче това да бъдеме, казаха на 29-то место, в света по марсотия на въздух. Това е много скандално. Та е прекрасна е, земя с толкова дървета, с толкова зеленина. Тя трябва да, да дишаме като в някаква перличка. Какво да направим, не знам. Дали тия коли, да ето, всеки седнал по един човек вътре. Трябва да се намали броя на колите. Това е някакво безобразие. Къде ходят с тия коли, не ми е ясно. ми живея в Нью Йорк. Дори в Нью Йорк, като съм ходила, не и е така. Или поне не се усеща по този начин. Много умни мозъци. Зелени моззи трябва да обмислят това състояние на нещата. Тук има бебета, има деца, има възрастни хора, не можеш да подлагаш и на такива мъчения собствения си народ. Трябва да има министерство на въздуха. Мърсотията е голяма, но и хората не пазат чисто. Ето като погледнете, хвърлят около буклуците купища от мърсотия. Защо сме такива? Не мога да разбера? Собственото си жилище ще го пази чисто, но всичко наоколо, като че ли не е негово, като че ли това не е негова грижа. Това е някаква историческа товар, който носиме ние. Ние трябва да бъдеме социално отговорни. Въздухме репортажа на Евелина Стоянова, която допълва, че вчера в кварталите Сухата Ръка, Христос Мирненски, зона Б5, въздухът е бил най-мръсен, трудно се е дишало и в район Красно село. А с това казвам добър ден на доктор Александър Симичиев. Здравейте. Здравейте и на вас, и на вас ще, ще а, повторя, заместник председател на комисията по здравеопазване в а, Народното събрание. Отпродължаваме промяната демократична България. А, всъщност, вие сте избрани от симпатизантите им в София област, а това са населени места, където също има проблеми с чистотата на въздуха. Божурища и Това, е което исках да кажа, е също, че освен всичко друго, от около 6 години, откато се роди първата ми внучка, се занимавам и конкретно с чистотата на въздуха в едно сдружение, което се нарича Въздух за здраве. И точно поради това смятам, че мога да кажа няколко неща, които биха бери важни за вашите слушатели. Много благодаря за анкетата, защото тя беше много ценна да се види букета от мнения, от абсолютното отричане, че има проблем, до това което отиде точно в сърцето на проблема, че всъщност въздушното замърсяване е обществен проблем. Т.е. той не може да бъде решаван индивидуално. Той трябва да се реши в партньорство с всички заинтересовани страни. И държавни, и общински, и индивидуални подходи. Точно така. За това искам да ви попитам доктор Симичиев, като част от законодателния орган в момента. Вие съгласен ли сте с самоуверения тон на министра на околната среда? Да, Юлиан Попов, който пред една от телевизиите отсече. Въздухът става все по-чист. Това е факт. То е научно доказан факт, че въздуха става все по-чист, но а, това, което мога да кажа по същият начин е, че въздуха става лека по-лека, малко по- чист и по-малко вреден отколкото е бил в миналото. Това не значи обаче, че той не е вреден, защото през 21 година на, на 12 септември бяха прияти новите стандарти за въздух на Световната здравна организация и те буквално бяха на половината от това, което са били преди, не защото някой е решил да снижи стандартите, а защото все, всяка година събираме все повече и повече данни, че нивата, с които преди сме се примирявали, имат измерим здравен ефект върху населението. Например, в 2017 година нашото сдружение направи едно проучване, взехме нивата на замърсяване в София за две години назад, и ги сравнихме с броя на обажданията към бърза помощ в София, пак за две години назад. И Но това беше изненада за е, да, никогато установихме, че при дните с високо замърсяване броя на обажданията към бърза помощ нараства с до 10%. Тоест ние имаме измерим здравен ефект от нивата, които имаме и в момента. Точно така. Всички знаем, че здравеопазване без превенция е вятър работа. Чистотата на въздуха е сериозна част от превенцията. Какво се случва с организма, когато е изложен продължително на въздух с наднормено количество финни прахови частици? Финните прахови частици са вредни, защото те могат да проникнат именно в най-интимната част в, в кръвта ни. През белия дроб те проникват в кръвта и оттам се разнасят в цялото тяло, и практически увреждат всеки органи или система, който ние имаме и сърце, и мозък, и бъврици. Дори и костите могат да бъдат увредени. Хора, които живеят на по-замърсено, страдат много по-често от остеопороза. А, така че има множество а, аспекти на здравните последици от въздушното замърсяване, но въпросът е какво може да направим ние като общност. И аз много благодаря на радиото, че а, прави подобни... А, Обръщане на внимание, т.е. информиране на, на общността за важността на този проблем. Защото а, видях от първият човек, който споделяше мнението си в анкетата, е, че за него проблем липсва, за него проблем няма. Аз съм сигурен, че този човек има близки, има роднини, има приятели, има внуци. А, такива хора те реално с това неглижиране на проблема врезят включително и на бъдещите ни поколения, защото а, това е нещо, което влияе върху общността. Да, и в индивидуален план може да не влияе много, но в обществен план влияе значително. Смъртността в България вследствие на въздушно замърсяване се изчислява между 12 000 до 15 000 човека на годишна база. Това е не по-малко от 1000 човека на месец, които загиват вследствие на въздушно замърсяване в нашата страна. И това са цифри, които са пределно научно доказани, без никакво съмнение, че са поне толкова, а поне и повече. А смятате ли, че трябва да има и специално законодателно влияние към, а, по темата чистота на въздуха? Припомням си и друго казано от анкета която чухме, жената, която спомена, че според нея трябва да има умни и зелени мозъци, които да, да, на... да търсят решения, да предлагат решения и а, също така да има Министерство на въздуха. Мога да ви уверя, че и умни и зелени модеци, имаме достатъчно в нашата държава. Въпросът е те да бъдат чувани, за да, да може да се осмисли от общността ни като цяло, че това е проблем, който си заслужава ресурса за неговото решаване. Както и не е необходимо да имаме специално министерство на въздуха, ние имаме Министерство на околната среда и водите. В околната среда се включва и въздуха, а, има специална дирекция, въздух в Министерство на околната среда и водите и това е в държавата, която измерва чистотата на атмосферния въздух и го рапортува в Европа. Това, което обаче нямаме, е достатъчно профилактично мислене в тази насока, защото те измерват нивото на замърсяване, но реално последиците от това ниво са в Министерство на здравеопазването. А разговорите между двете министерства не са на достатъчно добро ниво и то бих казал основно от страна на Министерство на околната среда и водите, защото в Министерство на здравоопазването. Там разбиране по темата има и а, районните здравни инспекции, които се занимават с териториалното осмисляне на този проблем, са много по-запознати и ежегодно правят анализи на качеството на последния въздух и здравните последици, проистичащи от него. Те, така. Че, а, трябва да имаме по-добро взаимодействие между Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите. И аз бих призовал министър Попов наистина да помисли как може всички заедно да направим това. На неговото бюро, буквално от няколко месеца седи един меморандум, с който искахме да помогнем, да поидентифичираме проблеми и участваме в решаването им съвсем пробоно, безплатно, да помагаме на Министерството на околната седа и водите в разработването на регионални политики и в интегрирането с други министерства, защото въздуха е нещо, което всички дишаме. То не е отговорно само на едно министерството отговорност на всички министерства и мога веднага да ви кажа защо. 40 и няколко процента от замърсяването в София се дължи на трафика трафика, обаче не се регулира от Министерство на околна среда и водите. Тоест, виждате как много други министерства могат да бъдат включени в решаването на този проблем. Така че от тази гледна точка имаме много работа да правиме и аз апелирам специално МОСЕВ да има малко по-активно отношение към всички други, които искаме да направиме нещата малко по-добри в България. Важно послание от доктор Симичиев към Министерството на околната среда и водите. Един в детайл обаче, ми се иска да обсъдим също. Ние виждаме в момента засилено присъствие на жандармерия с тежко въоръжение за първи път покрай празниците. Това са мъже изцяло изложени на въздуха в София. А, добре ли е според вас доктор Симичиев да сложат маски или противогази, ако отново се запуши въздуха в столицата? А, нивата на замърсяване все още не са такива у нас в България, които да налагат ходене с противогази. А, освен това, това са хора, които са в относително добро здраве. Те биват ежегодно профилактирани, преглеждани за, за признаци на заболяване в съответните структури, които са, отговарят за здравното състояние на, на нашето Министерство на вътрешните работи. Така че от тази гледна точка аз не виждам особено голям риск. Не по-голям риск, отколкото примерно хората, които се занимават с това да ни транспортират в София, шофьорите на автобусите, на трамваите, които пак по същия начин са изложени ежедневно на замърсяването. Това не е проблем, който може да решаваме на индивидуално равнище. Това е проблем, който може да решим само като общност. И за да го решиме, трябва да имаме законодателство, каквото имаме на прилично ниво, трябва да имаме а, ангажираност на общината. И аз мисля, че новоизбраният кмет вече е ангажиран достатъчно с тази тема. И трябва да мислиме и за а, това, че ние всеки един от нас, 40% от проблема може да бъде решен с наша индивидуално промяна на поведението. Тоест, ако ние решиме да слеземе от автомобилите, ако ние решиме да караме колело или да ходим пеша, вместо да използваме двигатели из вътрешно горение, които да замърсяват околната среда. А, така че има много неща, които могат да бъдат направени в индивидуален план. Както и, например, хората, които се отопляват на твърдо битово гориво, да преминат, защото общината осигурила такива програми, да преминат на отопление с а, такива с инверторни климатици или с термопомпи, както и да преминат на по-малко замърсяващи горивни бази, каквито са, например, газовата или електрическата. Так, това е така, стига наистина да не са големи административните и финансовите пречки. Правили сме много репортажи в тази посока, но няма да влизаме в този детайл. Важно послание от законодателя към Министерството на околната и среда и водите. Проблема с чистотата на въздуха не е само на едно министерство. Той е на цялото общество и трябва да се види какви са, защото има такива работещи решения. Благодаря ви, доктор Александър Симичиев. Знам, че продължава приемането на бюджет и не искам да отнемам повече от времето ви.